Välkommen till podcasten Sektion G En podcast om Rögle Ja, fyra dagar kvar Till premiären mot Linköping Men innan dess Så ska vi stänga Försäsongen eh, Tre matcher har spelat Sen vi var I Eton senast Det är två matcher mot Frölunda Och en match Mot Oskarshamn som var genrepet Eh, Börja med första matchen, snabbt och lätt uppe i Göteborg. Den matchen tycker jag Rögle gör en väldigt, väldigt bra match. Eh, sen avslutningen, båda andra och tredje perioden, blir väl lite väl mycket domar-fokus. Eh, de vill ha de nya reglerna eh, som de kommer köra tufft med och jag tyckte det blev en liten parodi i den matchen faktiskt. Då vill jag ju som alltid inte hålla med. Jag tycker att domarna har ju faktiskt hållit en hyfsat konsekvent nivå. Alltså de har sagt att de tar ut slår liksom på klubban och mot och som helst, liksom slasher och så, så. spelförstörningar. Du det, det blädda utvisning utvisningar så fortsätter de ändå hålla på med det istället för att och så Det är typ en sån tredje Jag Jag börjar bli lite trött och så helt plötsligt... Slår hjärnan ut liksom att du kommer tillbaka till sånt dåligt beteende. Jag slår lite med klubban och hakar lite och så går det ut. Ja, det är pissat rent ut sagt, Jag vill inte anklaga domarna för det har likadant åt alla håll och kanter. Så att, det är odisciplinerat och jag hoppas att uh, Dåll sig att man håller på en här nivån För det blir mycket bättre för lirarna att uh, få spela hockey. Däremot, nu var det inte i första matchen men. Det blev ju parodi när de plockar två stycken utvisningar på Golden tender interference. Först på Leon Bristet när han gör en foppa eller Kenta Nilsson-dragning och får en tackling ryggen över målvakten. Så har han en gold interference på den. Eller Dennis Ewa bryter in får också en tackling ryggen in på målvakten. Är det någon som ska åka ut i så fall tycker jag det måste vara backen och trycka in en spelare i sin egen målvakt? Hur tänker man att öka skadrisken på sina sin målvakt och så och sen tar man ut, utvisningen för det. Vill vi helt förstöra hockeyn att vi inte ska gå in på mål överhuvudtaget. uttaget. Om vi ska ha en, S, en liga då är så att man inte får in mål och sen ska man helt plötsligt förändra reglerna regler om komma ut i i Vida världen och spelar internationellt eller i Nordamerika, för att får du verkligen bryt in. Det, det kan jag inte förstå, det, det är liksom ja, jag blir tokig. Ja, där är vi Eh, nej, ja, där är vi tillbaka ja, på det, det de körde rätt tufft på i fjol Som var mycket stort samtalsämne Det här med att köra på målvakten Och, eh, Vissa målvakter satte det i system tyvärr eh, Vi får hoppas att eh, de tänker lite mer annorlunda den här säsongen Men i den andra matchen som du nämner där, Jens eh, Så verkar de ju vilja köra på samma som förra säsongen Ja, löjligt. Alltså, jag, jag, jag, tur, det är väl kanske tur att man får gå och titta på Hocke då att han var någon publik för jag hade ju, ju topplocket går på mig direkt när jag ser sådana bedömningar. Ja. Och sen vet man ju att det, och de är inte konsekvent heller så har du domar som dömer på det här sättet som jag tycker är helt galet. Sen har nästa domar som dömer på ett helt annat sätt. Så det finns inget konsekvensdänkande. Liksom ja, vi är konsekventa det här. Nej, det är lite individuellt och lite... Blir det blir ungefär som lotterinämnden vem som ska bli avstängd där. Liksom, det finns ingen logik överhuvudtaget och det är så tråkigt. Jag menar, vad ska spelaren ta vägen? Han kan inte bara plötsligt försvinna från målgården när han försöker komma in framför mål. Det är det. det. Är det. Varenda hockeytränare körte in framför mål, in framför mål. Man måste ju få ta kampen framför mål. Ja, då en måste en krets, men man beivras be, i så fall. Vi kan inte ha backar som gör tacklingar av ryggen för en som trycker in och sen över sin egen målvakt och sen säger att det är anfallarens fel är det, någon som är, är det någon som ska ha fel? de här crosscheckningarna av ryggen på anfallsspelaren eller målvakten vid backen i så fall som ska bli att säga att ja, men det är ju mot din egen målvakt ja, nej jag, jag håller sagt inte med domarna för det fallet, som sagt håller jag med domarna och tycker inte man ska klaga på dem Jag låtsas mig igen så jag tycker så domarna har haft en riktigt helt okej okay nivå. Alltså jag tycker om det här lite när man tar bort det som är spelförstörande. så får man väl försöka få igång ett spel om man då vill man ta en massa ja, spelförstörande precis. hela tiden. Nej, ja, då hade vi haft en också. Wait <laughs> <laughs> och, och, då, då var ju Whiteboy. Och det det var det är det ju så här. Jag säger precis som Kenneth. <laughs> vi ska inte fokusera på domarna så ser man sen på matcherna när han kallar till sig domarna och har en lätt röd nyans i ansiktet. Jag tänkte så, ja. Han säger en sak och gör en annan. Nej, han är ju inte en bättre än vad man själv är. Nej, det är ju sant. Men det finns ju inget tråkigare än en domare som avgör en match. Alltså det ska ju avgöras på isen. Inte, och inte av en domare tycker jag i alla fall. Alltså det, det är ju så tråkigt när en utvisning kan avgöra en hel ja, match. Inte för det kan det var vara inte en med, och en, allt möjligt. En, en, en utvisning som inte blir en utvisning som kan avgöra annat. Så det är ju jättesvårt. Ja, det... Precis. Det går fortare. Så det, kan, det är inte lätt att vara domare. Mm. Nej, nej, nej. Absolut inte. Det, det vet man ju. Det är, mm. alltså, ja. Man vet att man gör allt alltid sitt bästa. Vi ska ändå. inte lägga någon fokus på domarna. För det vi ska lägga fokus på, det är ju liksom... Vi kan inte lägga fokus på vi ska på lättan För det är svårt och vet inte så mycket om. Det är vad spelarna kan göra. Att de kan tända till och hur de kan i sitt spel. Det är varit typiskt försäsongsmatch och han har varit ums om vin, ums om vatten. Det enda som är nästan positivt att linjerna i spelet verkar sitta där och passningarna sitter på bladet. De vet hur de ska åka. Ja, det är mycket som ser bra ut. Det är vissa enskilda spelare som jag fortfarande ställer mig lite frågan till. Jag vet inte man får typ och diskutera det. Vilka som är frågetecken och säkert. Det kan vi väl ta lite när vi kommer till en punkt lite längre ner här tänker Ja, absolut eh, Något som är positivt här nu de sista tre matcherna här tycker jag det är powerplay. jag har sett mycket mycket bra tycker jag Är eh... det inte så att de har gjort boll och nu kanske jag, jag är inte helt tydlig på mina siffror här nu, men har de inte gjort boll i fyra raka matcher alltså powerplay med fyra raka matcher i den senaste matchen Mm, och jag menar det är riktigt bra jag menar alltså få igång powerplay, det är där som matcherna avgörs också många delar. Man måste ha ett stabilt powerplay för det är då man har chansen att ta, ta ett överläge, komma tillbaka i matchen och alla möjliga. Kan man då etablera eller vad du, det? Alltså, göra bra saker med sina powerplay då ja, men det har var man ju en det. bra de steg vägen i, till att vinna matchen. Kolla, de hade 25% hade de i fjol. Alltså det är mål på var fjärde PP, det Alltså det är bra. Var de är inte andra bäst av alla lagen i SL på Powerplay? Jo, jo, jo det var de. Alltså det kommer de ju leverera i år också, det syns ju helt klart. Jag, jag tycker så att Powerplay har varit så att när de väl kommer in i zon så är de farliga. Det de har varit dåliga på det är att de har de täckningarna och får med egen zon. Så ibland kan de vara lite omständigt att ta in pucken i zon. Men så fort, mm. de, fort de kommer upp och får, blir mm. uppställda för att spela ut pucken så blir det livshåll direkt. Och de har så många skickliga spelare och så många olika varianter de kan göra och som mm. vågar hålla i pucken. Så att, ja, det, det är väl det de ska träna för att få in pucken i solen. Ja, helt klart. De två matcherna på Frölunda tyckte jag var bra. Om vi avslutar den här träningsmatchernas analysen så är det ju Oskar Sam, Tycker jag faktiskt man nästan bara kan ha ett streck. <laughs> ah, tänkte, det, det, var, det, var bra... det var en bra målvakt. Eh, Oskar Sams eh, transatlant var mycket bra. Eh, Rögles Ja, eh, eh, yeah. Jag vet inte. Eh, han var nog mer fokus på lördag tror jag. Kändes det nästan som. Nej, jag tycker nog att på det. Justusson är imponerat nu när han fick stå mot Fröllunda. Jag tycker att Rifalk har varit helt okej nu i, i de här två matcherna. Både mot Fröllunda och mot Oskarsham. och så Oskarshamn. Sam. Oskar Sam är gärna en sömpill. Det var ingen match som gjorde någon glad. Nej. Absolut inte. Men så brukar det vara matchen innan det drar igång här. Jag tänkte att var och en skulle få analysera lagdel för lagdel. Och jag tänkte att jag skulle ta äran åt med att få börja. Så jag börjar ju längst bak. Målvaktsparet, ja det har ju varit uh, um som vin, um som vatten tycker jag. Uh, stabilast har ju rivfall kvarit. Uh, Jig har en del att bevisa. Han var bra uppe i Frölunda Borg. Motade puckar skulle jag vilja säga att han gjorde. Han kommer att växa, det är jag helt övertygad om. Backbesättningen, den är ju anser jag egentligen lite, lite sämre än vad den var i fjol. För det går inte ersätta lite besviken på Ekestol? Hoppas att han kommer um, igång. Någon allvar att börja. För det han har visat på träningsmatcherna, där har han lite mer berättat tycker jag. Eh, har vi ju betydligt bättre än vad vi hade i förra säsongen. Center saknar vi oerhört mycket. Eh, Tamberlinn ska definitivt inte spela center anser jag. Så att Men vad jag fick Höra nu idag och läste Är att Sjö är på väg tillbaka Tränar för fullt Och Anton Nej vad heter han nu? Nu glömde jag det Vadå? Yes. Adam Hellström. Ja. Är tillbaka i full träning Och siktar på för att vara med på lördag. Så det är positivt Jens din analys? Åh, oh, alltså jag har ju mycket att säga. Jag, jag tror ju att målvaktspåret kommer att växa. Jag vet, jag tycker att som som blev bättre för varje gång jag ser honom började skakigt men jag vet ju också att jag kommer från en dålig säsong ska komma in här nu liksom ja, ny klubben. Alltså det är mycket som ska falla på plats. Så Jag tror att jag tror att han kommer växa ut och bli bra. Jag tror att Rifalk också kommer växa med ansvaret. Jag tror att de kan komplettera varandra. Backarna. Jag har inget problem faktiskt med Lucas Ekstahl. Jag tror att han också kommer växa. Vi får ju tänka att är väldigt unga spelare. Jag tycker Bondes har gjort det bra när han har fått in spelare spela. Och han är sån... inte riktigt lika bra som Förstånden. Men det är som sagt bara någon match och Förståndsmatch. Oav stor potential. Väldigt unga backar som sagt har Däremot, Craig Shearer har ju fortfarande inte hittat sitt eh, form av jag. Han, om han fortsätter så här så är han ju inte kvar efter jul i alla fall. Han, jag vet inte om det, han är kvar överhuvudtaget. Jag tror inte vi får se Craig Shearer i så länge till. Om, om inte han får en uppryckning. Eh, både för hans skull och för lagens skull. Det gör ont i mig att se om vet vad han har kunnat eller kan. Och inte få ut någonting. Eh, Däremot Erik Gellin, jag kommer ihåg hans första säsongen, han kom in och så ut som ett eh, fyrtorn och han hade ju en, ett fotarbete som var bedrövligare än allting. Sicken förvandling har blivit på honom, han blev mycket rörligare, snabbare. En riktig ledare jag står att han har kunnat bli eh, kapten. Wow, så han. Är han i powerplayen passar bra. Han skjuter som i hästbarkar. Det visste vi sin innan. Att han är var han kommer att bli grym. Och ja, han tror jag mycket bättre. Baksidan är som Maxi sa. Att jag tror att den är lite, lite sämre än för sången. Det rör mycket på CodeCaren. Vi får väl se om hur den ser ut sen om det kommer in något ytterligare. Nyfå eller vad som händer. Eh, center-sidan. Ja. Någon sa till. Idag så var det någon som sa till mig att möte. Ja. Och du läste att Dennis Rasmussen, som spelar i Växjö, är klubblös center. Jag tror inte han är någonting för rögle. Dennis Rasmussen, det var en farsig var det. Kände jag namnet. Ja, googlade lite så. Ja. Runt 30 sträcket Spelat i Växjö. Tänkte, Växjö ja. har vi Cody Murphy. Vi har Averberg, liksom så. Ja. Hur ser de andra lagens centerbesättningar ut? Ja, kanske. Men jag tror också att värbordbröderna att har lite is i magen. Att jag tror också att de tittar efter en cent. Om de vet om att just nu är det inte spelarnas marknad. De spelare som har gått och väntat på ett inte haft kontrakt och tänkte att jag ska få ett fett kontrakt och så. Och få gå ner lön lön istället för att det är så många spelare på marknaden. Så vill man spela och få en lön så får man acceptera en lägre lön. Och jag tror det är lite. Värbordbröderna tittar på oss och säljer vad det är på marknaden. och hålla hårt i plånboken, för det blir tufft ekonomiskt utan publik. Det är inte bara publikintäkterna, tänk tänker när allt det de säljer vid sidan om på matcherna som man inte får sålt någonting i kioskor och barar och ingenting. Nej, de håller nu hårt i plånboken, men jag tror att de är på gång innan Center till, för vi kan inte spela här den Tambelini som Center, det är ju tjänstefel. Och nu får ni hjälpa mig här. Jag tror den här transatlant-tjejden med och äh, Lavois heter han så. Lavois. Och äh, Brady Ferguson bra. äh, jag tror att den kan bli, att den kan växa lite faktiskt. De ser lite valpiga ut. Brady Ferguson tycker jag blir bättre och bättre. Snabbare i tanken och så. Äh, fortfarande inte SHL-tempo men det är på gång känns som. Jag hade inte velat möta hockeyspelare och möta Lavois. Han är han stor, den killen han smäller på och han trycker sig. Jag riktigt kan riktig som verkligen trycker sig på mål. Jag tror det kan bli bra. Jag hoppas att de får röra. Ja. Mm. Ja, jag tycker att vi har en, bra ytter, precis max, det är en riktigt bra ytterforward-besättning. Den är faktiskt uppgraderad. Vi det är bara vi saknar en center och vi behövs, men han är inte heller första center typen. Ja, uh, yeah. då även man kommer in så har vi då blir det ändå fyra centrar för vi har Anton Bengtsson som går som en klocka ihop med Matsson och Erik Andersson de är ju grymma. Eh David i så fall som hänger löst. För Simon Ryfors går ju också ruggigt bra. Och det är ju i då som flyttar på sig. Och får vi en sjöar och skulle vi ha haft in den första, riktigt första center så är det ju Brady som ryker. Som får gå ut på kanten eller något annat. Uh, ja, det var väl min långa analys. Är det nu man ska säga? Ni vet om ni hörde det först. Jag du det, Mattias? Det är dags Dags för sågning, alla Ni lyssnar. vet vad du hörde det först <laughs> Nej men jag, jag tänkte lägga upp det på lite annorlunda vis Jag tänker att vi, Om jag börjar med målvakterna Så jag bara instämmer Rifalk kan ju verkligen utmärkt sig lite mer än vad Johan Gustafsson gjort I mina ögon har jag övertygat Mer än vad Jig har gjort Men jag tror att Johan Gustafsson behöver några matcher för att komma in i det Så Rifalk var ju med förra året Och liksom haft mer möjligheten att känna till laget och spelstil och så vidare. Så jag tror att genom att bara Johan Gustafsson några matcher så kommer han nog komma in i det ännu mer. Sen så väljer jag att slå ihop en backar och forwards istället att prata om att visst, det finns några spelare som kanske ska visa lite mer. Och det finns några spelare som har visat jättemycket. Men jag som jag har sagt i tidiga avsnittet, man ska inte dra för stora slutsatser efter träningsmatch utan att det tar ett tag att komma in i det och du vet När det väl gäller, då tror jag man steppar upp lite mer och så här Liksom när det väl gäller poäng och tabellplaceringar Och sådär, då kommer spelare steppa upp och bli ännu bättre Så jag tror att, jag tror att De spelarna som ni har sagt innan Så ni tycker borde steppa upp lite och så visa. mer Jag tror att de kommer att steppa upp När det gäller poäng och så lite vidare När det liksom gäller någonting, ordentligt. Ja, jag tror att det ligger rätt mycket I det du säger För att jag menar träningsmatt, det är jättebra med träningsmatt Men det vet man ju själv ibland när man Taggar till ifrån träningsmatt Man tänker, åh oh, nu ska prova det här spelsystemet och, och framförallt också det, prova saker Då blir det ju fel man må, Men man provar ju för man ska slösa bort poängen Och situationstecken ja, På riktiga då var Man, sjuk, man, var Nej, var man sjuk. är sjuk för man vill inte springa på en grisplan Och när det blåste var minst 10 grader Spelar fotboll Nej, då var man sjuk Så träningsmatt kunde ske till <laughs> Ja, ja <laughs> så därför tror jag att när det väl blir maff då kommer det att bli bättre på alla håll och kanter Ja, det får vi hoppas eh, Ja, röglets chanser i år då en placering. jag eh, sticker ut takan även om jag inte borde göra det men eh, topp 4 fyra. fyra. Jag sticker också ut min haka. Jag har sagt det förr jag tror att du blir topp tre och jag tror vi kan ha bra chans på en alltså topp två också. Men jag top 3, uh, jag tror inte att Rögl kommer högre än sexa, sjuar men därmed så tror jag att det är intressenbund. Det tror jag kanske varje år så det kan inte säga så mycket. Alltså, ja. jag, jag tar, då tar jag din placering och så tar jag det sista du sa också. <laughs> ja men visst blir visst det så. Ja, det är klart. Kan, kan jag få vrida tillbaka klockan lite? Jag glömde ju säga ja. en sak när vi pratar laget så. Vi pratar backa så. att Det är sjukt nyfiken på Cody Carran vad som händer med det där. Hur tänker Anaheim? Skulle de kunna tänka sig låna ut honom? Den, den frågan är ju jättespännande. Den har vi fortfarande fått ett svar på. En annan spännande back, det är ju Timothy Liljegren är på väg till, till Kishanstad för att spela med dem i Hockey och Om A-HL-säsongen om uh, och han skulle här, tänka sig fortsätta hela säsongen i Kishanstad så är han ju alldeles bra för att spela i Kishanstad. Är det en back vi skulle plocka upp i så fall från Kishanstad? Det kommer, kommer nog ögliga i så fall, ja. Det är rätt övertygad om. Det är ju nästan tjänstefel om de inte skulle göra det. Ja visst är det så. Men ja, det är visst det är det klart. två intressanta scenarier som, som man vill vilja som kittlar. Nu kan jag ju ha fel men jag har en känsla att det inte blir någonting med Cody faktiskt. Men då yes. ville nog haft han redan i så fall tror jag. Visst de tar säkert han men ska han hit och spela en månad då? En och en halv? Det... Ja, det är ja Jag tror jag är lite inne på ditt spår så jag tror tyvärr att det hade varit klart och visat nu, jag tror inte heller det blir något. Nej Men jag hoppas jag har fel. Mm. Ja, det hoppas jag också, det hoppas jag också men jag tror tyvärr inte du har fel. Nej, Nej min känsla är detsamma faktiskt. Ja. Men kan vi inte förhandla lite med Anna? Ah, Om ni ändå nu släpper kod, så kan ni släppa hampus istället till oss. Ja, eller På hela säsongen. Mm. <laughs> plus, plus vi hela säsongen. Ja, och då tycker vi inte att hemsat in oss. Det blir dyrt. <laughs> ja, de spelar gratis. Ja, det blir mer än dyrt. Då eh, skulle jag vilja prata om det här som kommer besked om två, tre veckor. Det som vi har haft med varje gång, det är ju det här med publik. Nu hade de ju 50 årsgrådar nu sist och de ska ha 50 årsgrådar på lördag. Sen sköt Rögle fram sin derbymatch till 6 oktober för att kunna ha mer publik. Och idag... Så tror jag det kommer att det så att det lättar sig. Idag kommer ett beslut på att de öppnar upp äldreboende från och med 1 oktober. Och då tror jag faktiskt att de kommer att lätta lite på det här med publiken. Så jag skulle väl kunna tippa på att det blir runt 500 från och med den 1 oktober. Det är svårt, man vet inte, allting kan ju hända Man markar ju som Isarell har ju stängt ner sitt land igen och så, så det kan ju komma och gå som vanligt Men det som det ser ut nu så tror jag också det blir 500 första oktober Jag vågar inte gissa på någon siffra men jag tror att de successivt kommer att öka på antalet människor som får lov att gå och titta och vara med på arrangemang men att det kommer att vara helt och att ligga på klubbarna hur de arrangerar att de måste se till att man håller avstånd och att det är vettiga in- och utgångar och man separerar folk på något sätt. Så att det tror jag nog kommer att bli så, ja. Jag måste ju kommentera -matchen. Det där matchen Det datumet har inte Rögle valt, det datumet har Malmö valt. Allt för att de ska få med sig händemark. på. Ja, men nu låter de ju så pass tidigt så att, han inte, så att han hinner vara med. Om ni tittar på, jag har ju två allt tittat på hur det gått för Malmö. De har inte imponerat. så ser du också i uh, hur, de olika, vad folk var folk tippar hur de skulle komma. De tippade nästan sist nästan av allihopa. Och det är Händemark som har lyft, som har burit laget på sina, i hela försäsongen. Han har varit bäst, varit bäst på isen. Och de ville inte ge in ett mot Rögle och säga, vi flyttar då. Vi, då har vi ingen mark med. det gör ingenting. Ja de ville ju inte, de vinna. nej det kommer de aldrig att gilla. De... När vann de ett derby senare tänkte jag säga, det var ju absolut inte förra säsongen. Och de vill ju inte åka på fyra torsk så de vill ge sig chansen att kunna utmana en gång i alla fall. Ja... Jag tror det är ändå rätt gemensamt Jag tror Rögle ville ha publik på sig på Derby-matchen också så att... Ja självklart, men just att det ligger redan i oktober Varför ligger det inte i november Liksom att hitta datum där Nej det hade vi inte kunnat ta med jag vet, jag har inte haft med. Vi har inte med Höglander Men vilket, vilket tycker Nej ja, jag tycker det är Men sagt, det är strunt samma vi, vi kör över Malmö alltid, alla dag i veckan Ja, men sen tror jag Höglander kommer att spela med Rögle resten av säsongen ändå så att... Nej jag tror inte jag det är faktiskt jag också att han kommer att göra. Han han har varit base spelare de första säsongerna väl Han har gjort precis allting Vancouver har bett honom att göra de som sagt som ska teckna nytt kontakt med Elias Pettersson och de, måste, de måste få in folk de har ju massa dyra spelare få in folk under lönetaket så behöver de ha villiga spelare. Det är lugnt de finns typ spelare som man kan få in som kommer kunna göra ja som kan det är bra. Men jag hoppas ju att jag gör fel, för jag vill gärna annars se han minst en säsong till. Ja, det återstår att se. Han vill ju egentligen inte spela i AOL, som har han sagt. Och det tror jag han vill ha rätt så besked, rätt så tidigt tror jag. Får han inte det så skulle han vara kvar i Rögle. Men det får ju liksom framtiden utvisa. som sagt, på lördag smäller det. Tyvärr. Jag har en grej jag vill lyfta här. Eh, de eh, kaptenerna Har ju kommit ut nu vilka rögn det ska ha Så det kommer ju vara Mattias Sjögren som lagkapten Leon Brise som assisterande Ergelinas som, som assisterande Och Taylor Madsen som assisterande Vad tycker ni om det? Magnifikt! Det är bra! Ja, det tycker jag också Det funkar tycker jag Absolut Det är ledande spelar allihopa Det är bra val tycker jag kan man inte välja målvakt en gång? Nej, det ska man inte ha. <laughs> det har Malmö gjort. Oskar Asen, är deras assisterande. En av assisterande. Det är, inte, yeah. det är inte officiellt av Malmö, men det verkar som att det är så. Ja, okej. Okay. Har du insider Malmö, eller? <laughs> nej, nej, nej jag, har, jag har en kolla här på vår Uff, det lät inte bra <laughs> ja, ja, så är det. Man har väl sina källor, vet du? <laughs> ja, i alla fall. Lördag Linköping premiär Linköping eh, Har väl gått i sådär På eh, försäsongen eh, Drabbades lite av sjukdomar Här förra veckan För de fick flytta och linen in match, för jag förstod eh, Monstret Ska tydligen Ta en timeout Och det tror jag inte gagnar... Det är nog inte så positivt för Linköping, men som of ofta så brukar Linköpings målvakterna storspela mot Rögle, så det blir det väl den gången också på lördag antagligen. Men jag tror ju Rögle kommer att gå segrande detta premiär. Vad ähm... säger ni, boys? Ja, först, jag måste fråga, vem är andra målvakter? I inköp i den här säsongen. Jag vet, jag läste att jag hade någon finsk målvakt på gång. men Jag tror inte han blev spelklar till på lördag. Förstår Men vem är det de har? Vem står här? Det, det var den här Johan. Jo, Johan sa någonting för. Jag har en kvar. Jag håller på att kolla upp detta för tillfället. Här. Jag ser, Andra målvakten är. E. Jussi ser, Renäs. Och Niklas Lundström, de två är målvakter. Jussi stor... Ja, men är han den nya som som ska från Finland. Och Lundström, är mm. han är gammal JVM målvakt. Han gjorde det väl bra. Vad det vita hästen, han gjorde det en bra säsong för oss, eller var det han Han var i vita hästen och han var även i H.C. Dukla g som i tjeckiska andra ligan? Nej, ah, han är ju en duktig målvakt när han får till det. Och så, så. Ja, jag är inne på Maxs resonemang. Du kvittar en stå mål för Linköks målvaktor. Spelar alltid över sin förmåga om att tar högling. Det är inte vad det är som händer där. Nej. Eh, är det någon som har fått biljett till matchen? Nej. Jag... Men jag eh, så min är, kompis är, hade fått så men jag. Men är är ja. alla de här som lägger ut att de fått biljetter jag har sett fler stycken som har fått som man känner. Alltså jag vet inte man ska känna att jag blir glad för det jag skulle jag bara bli jävligt av och Man blev ju båda två. <laughs> ja visst be man. Ah, ja. Ja, det får vi se. Förhoppningsvis som sagt så blir det mer publik än första då har man lite större chans. Jag vill presentera en intervju med Rune Johansson. Nu undrar säkert alla vem Rune Johansson är, men det får ni snart reda på. Så vill jag tacka för det här avsnittet med att påminna allihopa att inte glömma höga sittstipstävling. Om att vinna fina priser, där finns priser till att vinna ett säsongskort till nästa säsong. Bland annat. Så idag avslutar vi med att ta ett snack med Röglis nya general manager för juniorerna Rune Johansson. Rune kommer från Ludvika, hamnar i Hamsta och Hamsta Hammers. Du kanske har mött Röglis som spelare. Ja det har jag gjort. Både som spelare och som ledare. Du är lite påläst jag. Ja. Uh, ja. ja. jag. Ja bryttade faktiskt till eh, Halmstad 95 och det var ju inte på grund av hocken utan det var på grund av studier så jag skulle läsa idrottsvetenskap och högskolan eh, hakade mig kvar i hocken lite grann då, det var ju inte på någon, någon vidare nivå i Halmstad på den tiden, eh, men ändå för att ta något att göra så spelade jag hade ju turen då, fick vara med i den eh, den Eh, förvandlingen som han gjorde upp till Hans och, och och den resan där Först som spelare och ser det mer som både tränare och sportchef Så att eh, ja, jag har mött Rögle en gång Ja och så hamnar du nu i våras i Rögle Och blir general manager och tar över juniorverksamheten Ja, eh, ja eh, Spännande Ja det förstår jag, där är det väl rätt mycket att jobba med kan jag tänka mig Ja nej men det är klart att det finns att jobba med men det, det är ju samtidigt så är det ju, Jag hade ganska så bra insyn i verksamheten, jag har stått lite på kanten till den här ett par år så att jag, jag hade bra, känner mycket folk och haft en del kontakter i verksamheten innan så jag hade rätt så bra koll vad som vad som väntade mig när jag kom faktiskt Det här är ju tre lag som är väldigt intressanta, J20, J18 och I16 Försäsongen är ju avklarad nu, hur eh, har det sett ut för de olika lagen här? Eh, generellt så, eh, vad det gäller, det blev ett speciellt år såklart. Jag abrupt, abrupt avslut på föregående säsong och eh, tidig uppstart på försäsongen så att det var en lång försäsong för alla tre lagen. Eh, vi valde att starta upp egentligen ganska så omgående så fort vi fick eh, chansen till det. Så man, man, man har, vi har fått möjlighet att träna väldigt bra. vilket vi har gjort på alla lagen. Eh, höjd nivån, både vad det gäller eh, kvalitet och kvantitet. Framförallt kvantitet, vi har tränat väldigt mycket. Eh, så, som också, som vi ser, har gett resultat. Det där är den stor skillnaden tror jag, mot vad vi har gjort innan. Och har ni fått det svar som ni har velat av samtliga lag? Eller är det något som... Något mindre som ni inte har tänkt er eller hur ser det ut där? Nej, men det har vi fått. Jag har ju fått. Man får ju kvitton allt eftersom hur vi tränar. är inställningar när man ser hur vi kommer ner och, och, och hur, vi, hur vi tar oss an träningen på ett bra sätt. Och sen har vi såklart avstämningspunkter med tester och sånt efter vägen. Och där kan vi säga att det har vi ju nästan 100% uppnått de målen som vi har haft med med vår träning och de testresultaten som vi har, har fått fram. Så det har varit jättebra. Baksidan av det lite grann är att vi, vi har gått väldigt tungt så vi har ju vi har haft lite, lite tufft, framförallt på g 20 med en del skador och då, lite överbelastning och så. Men vi har försökt analysera det lite grann och det, vi tror inte att det beror sig jätte, jättemycket på på träningen, att vi har lagt på träningen Utan det finns lite olika or orsaker. Men, men nu, nu ser det bra ut, nu är de flesta tillbaks och, och vi kommer förbi den fasen. När vi har klarat av det nu och vi får, äh, får gå in i seriespel så, så är vi väl för, förberedda. Vi har äh, bra, bra äh, status på det fysiska och vi har nu en ganska bra apparat och uppföljning av skador och sånt. Så att jag, jag hoppas att vi kommer att vara Peppa peppa ska hålla här framöver i ganska stor utsträckning Ja det är ju skönt om man då tar så har ju G20 börjat sin serie här i helgen och slår Linköping borta i sadden eh, ja. Vi ska se lite, tänkte chanserna för respektive lag Att eventuellt nå ett SM-slutspel eh, Hur ser vi på det här i Rögle? Det är, väl, det är en självklar målsättning för alla tre lagen Chanserna ser också goda ut I 20 tycker jag väl De som vi har kommit längst med När det gäller alltså I planering med, med hur vi vill träna och spela och Så, där, så att det Det var ett ganska bra kvitt då, På matchen i lördags mot Linköping Det är såklart finns en hel del kvar att jobba med Men vi ser att vi har, vi har Något utveckling i det vi har jobbat med där tror jag att vi kommer se en grupp som kommer att eh, vara eh, stark framöver. Så. Och Det har varit lite skönt nu när vi har fått tillbaka lite spelare så känns det som att vi har fått en, en, en hög konkurrens och bredd och det kommer vi behöva. Sen har vi mycket skicklighet underifrån som är med och konkurrerar och kan, kan faktiskt få... Chansen att uh, göra en hel del matcher i G20. och de, Det är många som har fått, fått prova på det på första också, eftersom det har varit så mycket skador som det har varit. Så G20, uh, ja, det, det jobbar vi på på ett bra sätt sen. Eh, ja, eh, då G18 och G16 givetvis. Så, så får vi också hoppas på att de eh, ska nå något SNL-spel ja. här. G18 eh... har, har vi ju väldigt höga förväntningar på den gruppen. där vi har eh, Väldigt, väldigt hög nivå på, på individuell skicklighet som, som vi, ja, vi hoppas att vi ska kunna hitta vägar att kunna använda det på ett jättebra sätt med. Alla skicklighet som finns. Så det, det är svårt, det är, det är svårt att man har så många bra spelare att hitta roller som passar för alla. Så det är ju utmaningen i den gruppen. Men, men kvalitetsmässigt så finns det jätte mycket att hoppas på den 16 eh... U16 är ju alltid så här videt ett ganska solskrivet kort, man får se lite grann. Nu var jag uppe i, i Stockholm i helgen och tittade på dem de spelar den här som kallas för Diffelit, där man möter de sju andra elitföreningar. Får ett bra kvitto på vad vi är, vad vi står och vad vi behöver jobba med. Och jag ser ju att vi har, även det här alltså, på ganska så mycket här i den gruppen. Vi behöver jobba en hel del med strukturen, och, och hur vi ska spela, försvarspel och, och se det mer hur vi ska spela anpassspel. Men, men det är också en process. Ska klara att här kommer det in en hel del spelare som är nya i vår verksamhet. Och, och där börjar man egentligen att jobba med grunden. Den mest fundamentala isåken för att bygga på sikt. De ska ju, ska ju vara här i flera år, många av dem genom hela vår juniårverksamhet. Men, men det är klart att vi, vi, om vi jämför med några andra föreningar där man kanske har en, en annan möjlighet att jobba med med eh, taktiska bitar eftersom man kanske har eh, skolgymnase alltså grundskol hockey där de kanske funderna från sjuan jobbar i, i, i skolmiljö med hockey med och får jobba mer under längre tid. Men de har kommit lite längre vad vi har gjort men det bara, alltså viktigt så tror jag vi ligger väl så bra som nästan andra turneringar. De gjorde en helt okej turnering där uppe. Vi vinner två matcher av sju och spelar en år så det, Men det, det är mycket, mycket mer att jobba med såklart. Ja, det låter ju bra det här tycker jag. Vi tackar för detta. Och... Ja, tack, tack. Ja. Det ska bli spännande. Ja. Lycka till och ha det så bra. Detsamma, Ja Ni har precis lyssnat på en intervju med Rune Johansson Röglas general manager för juniorerna eh, Vi tackar för oss och vi är tillbaka när ni är minst det. Ha det gott Så hörs vi Hej, hej, hej